Ilu egunarena, hitzarena Araneko isiltasuna, eta nidea, eguzki joanak sortua. Ilu nabarra, gauarekin elurra gogortu egingo da, eta txoriek azken abesti eskainiko diote, biguntasunari. Izoztu estadin gugan. Patxi, ezgiaga. Zendaitiztan bat utzinezak Ene azkena diuen eriterak Hori oh, bera da denen historia Eriu... Gugan, izostu ez Zen ilusio neba bera da Hiren gaineko gure pasazia Atzo gogizalde landabaso etxeberrik Twitterren egindako galdera Izotzari ormari nik beti esan diot leia Eta orain horren jakindut zurda ere esaten diotela Norbaitek deitzen dio leihari zurda Gitanigaran denborako zua A ila birniki la eña no stà. Oriperada en elnistoria. Kaixatongi torri itakara. Itzarena hotsekaitz eta iratigoiko etxea teklatson mailan. El eder. El ilusió ne va gaineko hasgia O bassabir Errepaso bat hitzez hit Mimiada 20 batari Itzak bere atzean eskutatzen dituen sekretuei begira egon eta zerbait ikuste ederra da Bai hitzak beti esaten dutelako esaten dutena baino gehiago <gülüyor> Poliki, poliki, mano-mano, bion artean. Bai, buruz, buru. Ogoita bira. Ogoita bira, e, iristen garen. Gaur angin txipia, zeren buru, ekaitz, goiko etxearekin. Adio jarren Madi, Madialena Zikin ganan Ez zazilotari Segurako lurreremu erdiak izostuta ikusi ditutekaitz beste erdiak eguzkitan xo? Bai, e, argitzea letan ez, etorri gara, nola baita esan da eta urdin urdin, ikusten da zeru bat, a Egozki indarra hartu nahian, beraz eh gunetan ba goxatuko du. Itzaletik atera behar. Hormatuta izostuta zauden Entzule horri egun Itskola sarekin oraindik ez gara sigait, oraindik ez dituzu ikasleak ariketa jolas horretan aktibatu, baina helduko diogu. Guk geure hitz jolasari goizale landabaso etxeberri gaitzakia jarri digulako eta gaurko goizak ere bai. Bai, helduko diegu. Ege san buelta gamonetatik vuelta esta erraza izaten ari ikasgeletan eta baina helduko diegu. Ea, gauzak eta urak bere bidera datu zen. Gualere, hitzekin jolasteko prest. Goizalde ganztuneo sia. Origarri atzo Goizalde Twitterren. Izotzari hormari nik beti esan diot leia. eta orain jakin dut zurda ere esaten diotela. Norbaitek deitzen dio lehiari zurda. Esta tresnak askarra. Twitterra sentzu askotarako bota dugu izaldek galdera eta badazto zatzetik erantzunak. Bai, chiolari asko daude eta galdera batek erantzun asko jasoitzen ditu, jaso ditzake eta egia esan oso karaktere gutxitan, ba, hemen ere gauza asko esan eta eragin litezke. Eta kasu honetan gainera, galderak mundura zabaltzen direnez, kasu honetan euskal mundura, ba, euskal errek edo zentxokotako e, edo nork. Erantzun dezak eta bere berta-bertako e, euskalkiak kontatzen duena, edo erabilerak e, aditzera ematen duena beste helarazi. Bai, jakintza eta ezagutza zabaltzeko eta... Norberarenak, zein besteenak, partekatzeko, tresna egokia iruditzen zaitu. Bajarrizen erantzuten, kepadi eta santzion nire datuen arabera, zurda, uniatin, antzigarra da. Hau da, laino otzaren eraginez, zuaitzak leitzea. Izotza esateko leia, jela, karroina eta koia dauzkagu. bari da zerrenda luzatzen izotza horma leia, jela karroina eta koia eta prudengartzia atzetik, nik esango nuen antzigarra nik gogoratzen dudanagatik belarretan sortzen den goizeko izotz hori dela Baina kandido izagirreren iztegian dio arboletakoa dela. Ez dakit oñatikiko euskara nik baino dakienik egongo da mezu hau irakurtzen behar bada. Gorri, gorria, ne, eusia, gorri, gorri, gorri, gorri, eta kepaei bueltan beste kontu askoren artean esaten dio aur egun gutxi dira antzigarra izot zuria eta izotz beltza bereizten dituztenak. Eta horra iritsi nahi nuen egaitz e, pena dela. Zehaztasuna hizkuntzaren zehaztasuna ingurua arekiko begiradaren zehaztasuna nolari garen galtzen. Zidur aski orain dela ezain beste urte ingurua deskribatzeko zehaztasunez, xehetasunez deskribatzeko hitz ezberdinak, kontzeptu e, ezberdinak erabiltzen zituzten. Gaur egun kasu askotan orokortzen ditugunak. Bai, denak berdintzera jotzen du, ez da, Eta ondo esan dezuen bezala, e, guk askotan sinonimozat hartzen ditugu gainbat hitz, nik baduen irakasle bat zioena eh esanai bereko hitzik ez dagoela, ez? Bakoitzak duela bere kolorea, bere nagardura, bere zehaztasuna adierazten, ez? Beraz, gaur egungo belaunaldi Askorentzat dena da izotz, ez? Eta ziurrenera, ba, esan dituzun hitz guzti horiek, ba, bere adiera, bere nabardura dute, ez? Ba, antzeko zerbait gertatzen da, ba, zuaitzekin, e, aritzak, pagoak, intxaurrondoak, ba, gaur egungo gazte askorentzat denak zuaitzak dira, ez? Araramaio aldean eta bai, Zur de erabiltzen da. Zurdie Durangaldean, zurdaia iruntz izoztua izendatzeko bereziki zuaitzetan eta. Eta beste batek, leia oso oso undia danean guk zurdaixa esaten deutxagu, leibaltzabe bai. <totipen> Eta azken batek, guk lantzurda eskartxari Eta beste batek, guk lantzurda eskartxari esaten diegu. Kontua da gaur, zelaiak, zuri-zuri esnatu direla, eta ez duela elurrik egin. Induke, indu, nabe, indu, nabe, Ingurua deskribatzeko badezu, eh? Itzerrenda politiaskoa. L izkuntzek bere baitan duten aberaztasuna. Euskarak bere baitan duen aberaztasuna. Azpalditi gatoz Urrum nera gatoz Baina Egan egiteko Gizaltzara inoiz Eguzki argitan Hautxak izan Urbilegi gaude Ezurretarako Urbilegi gaude Baina Zizurko institutuan ezagutu nuen? Edo zein etxetan Xauntan sortza jeren liburua? Eguzki argitan Autsa eta gaitz tarteka tarteka hiltzeka hiltzeka kolpeka kolpeka izaten ditugu ba buruan kontuak bai kontuak eta kantuak ba horietako bat e, izan du nik hiltzeka hiltzeka kolpeka kolpeka buruan horietako bat emigrantes liburua urte luzetan itzik ez duen eta asko esaten duen ilustrazioz jantzitako liburu ederra. Banuen, goierreko irakurle etara ekartzeko gogoa. Eta behasain goierakurleetaldeko kirakurri dugu azkenea hilabetean eta atzuit izan duen izan genuen igartzako sola saldian bintzagai xauntan sortzailearen, Emigrantes liburua. Berandu egida. Etzeragaitesan. Irudi batek 1000 hitzek baino gehiago esaten omen du. Nia guztiz, gustizados baina irudi askok arrasto luzea uzten dute, hori bai. Kaso honetan pentsatzen ari nintzen, oso ondo aukeratua dagoela, hitzik ez erabiltzea esateko. Migrazioarena, mugimenduarena, eh, historiaan zeharreko prozesua delako eta munduan zeharreko prozesua delako. Eta liburu hori edo nork, edo non, irakurri barneratu eta gozatu dezakelako, ezta? Hori bai. E, liburu bikaina iruditzen zait edozein izkuntzatan, edozein irakurlek, edozein herritan irakurri hausnartu eta lantzeko, ez da? esandako sandako horiengatik ba, horien gatik ez? E, mugimenduak, e, bizinaiak, bizi beharrak, bizi borrokak, ba munduko edozein txokotan, ez? E, ematen direlako eta ulertzen direlako salzarainoiz zer esanai duen agurresateak dakarren beldurrak urriegi gaude zer esanai duen noraezak bakardadeak bakartua sentitzeak gaude maña zer nahi duen ezagutzen eztezun horrekin topo egiteak, arroztasunarekin topo egiteak zer esan nahi ote duen? Zer esan nahi izan. Zer esan nahi duen? Aurrean duzun horrek esan nahi dizuna ez ulertzeak? Zerresan nahi duen ikusten ari zaren hori ezulertzeak? Zerresan nahi duen bestek ikusten ez hituztela sentitzeak? Zerresan nahi Biari du Baina Eta buk ez daki guaskorik egaitze ilustrazioen munduko teknik ez, baina aritu ginen ez da e, balioan jartzen e, zaia behar duela eta zein ondo egin duen kolorerik gabeko zuri beltz gris tonu ezberdinetan eta liburua eskura jartzen digun liburuan, ze ondo kontatu digun, kontatu nahi zuen guztia, nabaridatzean dagoen dokumentazio lanketa hauntiori guztia, ez da? Bai, gu ez gara dituak eta marrazketa mundutik ba nahiko urrun, ez? E, Ibiltzen gara gure egunerokoan, baina bagara gai, ez? E, apreciatzeko eta miresteko, ez? E, marrazkilariok lariok e, eta ilustratza egiten duten lana. Eta ondo diozun bezala, ba berakau ektatutako kolore eta teknikei ikaragarrizko zukua, ez, e, ateratzen die. Ondo diozun bezala, zuri beltz grix, e, baina aldi berean batzutan zuri eta beltzoiek argiagoak dira, hilunagoak e, dira, zehaztasuna handia ematen die e, marrazki bakoitzari, e, detaile bakoitzari, E, zehaztasuna hundia dago, ez. E, aurpegietan, begiradetan, e, esan indarra hundikoa da, e, marrazten duen e, gauza bakoitza, ez. E, laukitxoak, edo binetak, edo marrazkiak, e, geldiak, baldin badira ere, e, mugimendu hundian ahori da, ez. E, Liburuan zehar, eta binetatik binetarako jauziak, ba, modu ikusgarrian e, egiten ditu, ez. E, badiru di askotan, ba, ke bizi duuna Liburu berezi berri bat zure egina nahi baduzu, emigrantes, emigrantez, xauntan, sortzaile Australiaiarrarena. bat nire historia. Zen bat ondarra letan, da, nire memoria. Ino izkontatuko bat dute, emandudan guztia. Zen bat emandudan kampura, zen bat barrura. Beasengoa irakurle taldearen hurrengo solasaioa otsailaren 11an arratsaldeko 5et igartza jauregian. Nuke, Eta bitarte honetan eskuhurtan irakurgai izango dugun liburua, Nerea Loiolaren epicentroa, irakurri nahi duenak Beasengoa liburtegian eskuragarri izango du liburua. Zerrik dudan dan kanpoti Zerrik guztendu dan barruti Datu erren ostiralean, urtarriaren ogeita batean, ordi izian elkartuko gara, ordi iziako irakurre taldeak e, 2008 abiko lehenengo sola saldi tertulia saioa egin godu. Eta bertan izango gara gu zu eta zure liburua herriak Eztu barkatuko. Horri esaten zaio taldeko dinamizatzaia dinamizatua izango da? Dinamitatua izango da? Ez <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> polita, egin dozu. Bai, polita da hori ez da. E... Iabetez, iabete, ba, beste idazle batzuek e, idazitako sormen lanak eta liburuak aletzen ditugu, partekatzen ditugu, eta orainonenetan ba placer eta luxo handia da ez, e, gidari lanetan aritzen zaren horren ba, sormen lana aletzea, e, ikustea eta zureotik ere, ez, enttzutea ba, nola idatzi duzun, ze aalde izan dituzun, ze zailtasun e, eta aldi berean eta une berean eta espazio berean entzun eta adieraztea ba, guk nola jaso dugun zer aldarte eragin digun irakurri dugunak zer gustatu zaigun, e, ze galderak ditugun eta horien erantzunak bertan izatea ba luxa handia da. Dinamizatua, dinamitatua nion urte asko daramatzagulako e, talde berean, talde lagun e, bereekin, berrituekin ere bai badagoelako konfiantza, badagoelako gertutasuna eta idazlebantentzat e, solasaldi gehienak izaten direnen arren oso gertukoak e, irakurlek konfiantzaz jotzen duten arren irakurlenganak kasu honetan badago e, zerbait gehigarria, ez e, elkar ezagutzen dugu elkarrekin partekatu ditugu sentipen eta e, kontakizun unruke asko eta espero dut konfiantza hortatik ba, kontu berri eta ederrak e, mai gaineratzea ez da, e, ni bakarrik ez hauda ingurua ere irakurlea bera ere modu berezi batean bilustea mai inguruan hostiralean irekia izango da modu ohikoan elkartzen garen okan izango gara baina edon nork inguratu nahiko balu liburua irakurri duen edon nork edo liburua irakurtzen ari den edon nork edo liburua irakurtzeko goa duen edon nork inguratu nahiko balu hantse egongo gara 6etan barrena Bai, ondorio zor bezala eh luxua da. E, nik uste zure liburua beste liburu batzu bezala, baino zurea gertutik bizitzen e, ari naizenez, irakurle askoren iritziak eta eta usnarketak, ez, ari zara jasotzen sare sozialen bidez, eh aurrez aurrere bai batzuk, baino irakurle taldek eskaintzen dutena da, momentuko hori, ez. E, sare sozialetatik edo, iristen zaizkizun mezuei, ba, erantzuten dizezu, baino, beste denbora eta gune batean, ez, e, jasotzen dira, eta ematen dira erantzunak. E, irakurle taldeetakoak, ba, momentukoak dira, galderei e, momentuan erantzuten zaie, erantzun horiek behar beste galdera batzuk ez, e, sortuta elikatzen dituzte, eta hor sortzen den giro eta aberastasuna, ba, balia handikoa da. Nik baloratzen dut. oriziko irakurre taldearen bimilaeta gogeita biko lehengotertulia saioa hostiralean. urtariaren hogeita batean arratsaldeko seigitan barrena jauregian. solalas gaii etxearen herriak ez du barkatuko liburua Idazlea diamiizatzaile dinamizatua noski bertan izango da. dantzak asko esaten du baina ni naiz ora onetan anken mugimendua ulergarri egitea artea da hanken mugimendu irakurgai egitea, literatura da Hanken mugimenduari gerriarena gehitzen badiozu, Gerriaren ari besoena gehitzen badiozu. Mirega. Besoenari lepoaren mugimendua gehitzen badiozu, lepoaren ari buruarena geitzen badiozu eta hor mingainak jolas egiten baldin badu ze gertatzen da horrek aiz hor magia lilura dena sortzen da Proiektu potentea, oso potente izan da zugan, eta zuretzat, generoa. Konteguzu, Kontegu zu? e, nola iritsi zenen kimua, kolektiboa, dantza, taldea zugana, zer proposatu zizuten, zer zuten esku artean, eta zer bihurtu nahi zuten esku artean zuten ura zuaien taldekide eginez? Eta ze izaten ari den? Horain Muin muinean... Baitago proiektua? da? Bai... E, bukeratik asiko naiz behar bada, erantzuten... E, izaten ari dena da... Neretzat opari handi bat, ez da? E, urtetako nere... kezka Alegin eta borroka askoren... Ondorio eh kausalitate askoren ondorio eta esango nuke e, kimua dantza kolektiboko lagunen proposamenak e, askotan inspirazioak harrapatzen hauen bezala harrapatu nindulala ez lanean eta sortzen eh 2021eko iazko martxo ingurua izango zen urte hasi zenetik Josu Maroto Marrazkilariarekin, nenbilen Gorputzaren eta Gorputzen edertasunaren inguruko hausnarketak bideratzen dituen balio erantzia erakusketa ederra erri zerri aurkezten. Eta lehenengo aurkezpena Zumarra gaurretsun e, egin genuen, oso oso arrakastastua, e, Egoerak, egoera, behun ba, da berroi tamar bat erritar bertaratu ziren eta ikastetxe ezberdinetako hainbat ikastalderekin ere egin genituen lanketak ez da. Eta bio iruditu zitzaigun e, oso ederra izango zela gaiaren inguruan, e, edertasunaren, gorputzen eta edertasunaren inguruan inguruko sortzaiez berdinak biltzea. Eta nork beretik, e, nork bere disziplinatik, nork bere hausnarketatik, ba, harratxalde pasa eder bat e, egiteazta. Eta horrela, ba, sumarrako zelaia ariztin, ogoi bat, e, goierri, eta inguruko ogoi bat e, artista ezberdin, eta adina ezberdinetakoak, eta adirazpide ezberdinetak, zebiltzanak eta gabiltzanak elkartu ginen, ez? eta oso-oso ederra eta berazgarria izan zen. Eta bertan zen e, garaziek guren, ekimua dantza kolektiboko kidetako bat, e, josuk berak e, ezagutzen zuena eta, eta gonbidatu zuena, ez da, e, bertara. Eta ziri ikaragarri gustatu zitzaion, aurretik e, erakusketa erakutsi genuen eta ba, lanketa eta hitzekin e, egiten nuen jolasaba asko gustatu zitzaion. Eta aldi berean bukaeran modu erdi proistatuan ikusita entzun nuenaen laburpen moduko bat egin nuen e, itzekin, ez, e, ura ere hitzekin eta hitzjokoekin. Eta berak gerora adierazi zidanagatik, danagatik ba, luratuta, ez, giratu zen eta beraiek dagoeneko base biltzan, ez, eh base biltzan eh generoa gorputzen, gorputu naian, baina ikusten zuten e, dantza eta mugimenduari, ba, baseko bazekokiola, ezta, eh hitza ere jartzea, nolabait eh ikusentzulei gerturatzeko mugimenduaren bidez eh adierazi naizutena. Eta aldi berean, ba, kimua dantza kolektiboan e, eneko galdoz e, dantzaria ere bat zebilen eta badabil eta berarekin ere banuen eta bat utarremana ba, aurreko beste proiektu batzuetatik ez da andon izala merorekin batera onduak adi-adi ba, izan adi bezala ez Orduan ba eneko galdosen ezagutzak e, garazi Egi gure nek sentitutakoarekin ba, bat egitean ba, nik pentsatu zuten ba, generoari hitza jartzeko orduan. Alasegir itxizitzaidan eri proposamena, eta ez nuen bitan pentsatu ez. E, zergatik, ba, generoa badelako gai bat ba, txiki txikitatik e, zeharkatu nahuena, guztiok zeharkatzen gaitu ez da, baina bizi dudana modu berez zian, E, bai nigan, neure gorputzean, eta bai batez ere inguruko engan ez, ikusten dudalako, ba gorputzen, e, gorputza ikusteko ta ulertzeko moduen, ba bilakaera ez, batez ere irakasena izenez, ba gorputzaren bilakaerarik e, sanguratxuenak, e, onartzeak, ezonartzeak, nera bezaroan ez, e, gertatzen dira eta hain zuzen ere, ba nik, adin horretako ikaslei ematen dizkiet klaseak, ezta? E, Amabi, emezortzi urte bitarteko ikaslei, eta oso gertutik bizi ditut, beraien nahiak, ezinak, barne borrokak, hausnarketak, asko partekatzen dugu elkarrekin, eta eta iruditzen zitzaidan, ba, aurretik bertsoen bidez edo bestelako emanaldi batzuen bidez egin izan dudana, ba, beste aletxo bat jartzeko modu ederra izan izakela, Ordura arte, ba, urruti xamar, sentitzen nuen e, mundu batekin, bat eginda, ez? Dantza munduarekin. ni oso dantzari baldarra izan, e, ikaragarri gustatzen zaidan e, adirazpidea da, ez? Eta azkeneko ba, bederatzi amarria bete hauetan, herri zerri nahi zentzaiuetan, ba, ikaragarriari nahiz gozatzen, ez? Eta orain, ba, Otsailean, Otsaileetik maiatzaldera, eskoletan ere arituko gara, hori, ba, amabi, mezortzi urte, bitarteko ikaslei generoa eskaintzen, baina eskaintzeaz gain, ba, hausnarketak eta lanketak ere egingo ditugu beraiekin ikaskeletan, eta horrek ikaragarri betetzen hau, ez, errizarrikoak asko, baina gaztekin e, gai hauek gorputzetik Eta gorputzean e, lantzean etstzate bizigarria eta betegarria da oso. E zen nuen bialdizpentsatu, baina denbora gutxian lan asko egin behar izan zenen, eta ondo zenion bezala ohituez zeunden eremu batean, hitzak idatzi izan dituzu, hitzak bertso bihurtu izan dituzu, hitzak prosa eta poesi bihurtu izan dituzu baina zeuretik zeuretzako eta zeure, zeure paperean. Kasu enten, ikuskizun bat ondu behartzen duten, hitza eta dantza ondo, ondo uztartuz, Haiek euren dantza talde barne dantza taldean oso ondo ezagutzen zuten elkar, eta hor, integratu behartzenen nien zu, alik eta naturalen, hitzak berak dantza egintze zan. Eta dantzek eurek itz egin zezaten zurekin batera. Bai, horre kontuan hartu beharreko, dura asko asko ez, eta horrek bertigo pixka bat ematen dit, ez, e, eta ematen zidan. E, Nien ere mundutxoan, ba, eroso, eta nola baitzi hurrez, e, sentitzen aizelako, urte askotako eskarmentua badudalako. Baina aldi berean, beste adirazpide batekin bat egitean, ba, indarrak batu ez ezik e, biderkatu, ez, egin egin behar dira eta gauzak ondo landu ta egin zean ba arrisku egoten da ba zerbaitekin darra hartu bai baina bestearen e, kaltetan e, izatekoa ez orduan horre balantzak eta orekak eta zaintzea oso oso garrantzitsua izaten da ez eh beraiek nolabait e, dantzaren alderdia oso egituratuta zeukaten ordurako ez edo nahiko egituratuta beintzat eta garbi zeukaten e, ze kontatu nahi zuten eta gutxi asko nola ere bai, ez. Eh faltazitzaiena zan horri ba, hitzak jartzea eta hori borobiltzea, ez, nolabait esenak ere bazituzten. Eh generoaren ze ertz landu nahi zituzten ere bai eta lehenengo hartu emanetan Ba, nere iritziare jaso zuten, nik zer ikusten nuen, ez? E, Beraiek lantzen ari zirenetik ba, zer ikusten nuen faltan, edo nola boro bilduote genezaken. Eta konturatu nintzen, ba, lehen egindan eukan lanetik bat zegoela, ez? E, Probetsugarri izan zitekeenik, bertsoren ba, bat edo beste, holerkiren bat, baino asko sortu beharko nuela, ez? E, Esan nahi genuena ateko ez eta batzutan bertsoa izan zitzekela edo bertso moldea izan zitekela e, bitarteko indartsuta egokina eta beste batzuetan ba, olerkia eta beste batzuetan gogoeta edo ausnarketa testua ez. Eta aldi berean ba, nire buruarekin ere e, jolastuta probatu nahi izan dute, e, badirelako eman aldian zehar e, zenbait bertso, Bertxo bera, e, zati bat kantatu eta beste zati bat ba, errazitatu egiten dudana ez. Edo kantatzen hasi, e, bilerro errazitatu eta kantatzera itzuli edo alderantziz. Eta jendeari asko gustatzen ari zaio ez. E, ba ez gaudelako oituak ez. E, edo dena kantatua entzuten dugu edo dena errazitatu ez. Nola aldaketa oiek? Iruz ezagitea e, jendea sorpresan, baino modu positiboan, ez, harrapatu e, duela eta niri neuri ere, ba, asko gustatu zaidan, e, asmatze bat e, izan da. Bestetik, e, oso ederra izaten ari dena da, erri zerri goazen honetan, ba, errian erriko gombidatu bat, e, hobeto ezagutzen ahale egin zen gara, ba, beretik, E, zeharkatzen duen horretatik e, gai ezberdinak ari gara azaleratzen, askotan e, tabu direnak, ezkutuan ez talita, ez e, izaten ditugunak, eta guretzate oso garrantzitsua zen, horiei ahotsa jartzea ez, eta ba horretan ni aritzen naiz batez ez ere e, emanaldia dugun aste horretan, ba bos pasei egun lehenago erritarrorekin jartzen naiz, e arremanetan eta telefonoz ba hitz azpertu luzea izaten dugu, ez, eta ikaragarriari naiz ikasten, ez. Eh pena da, ba, nike izaten dudan dan eh solasaldi hori gainerako herritarrek ba, ez dutelentutene, ez. Askotan ordubete, ordu bete, orduterdi ere aritu izan gara, e, oso barrutik eta oso barrura, ez. E, eta gero ba hortik lagintxo bat baino ez da E, geratzen ez, baino lagin horretan saiatzen gara ba, alik eta mesu gehien eta alik eta ederren e, gauzatzen. E, zentzu guztitan ari da izaten oso oso aberasgarri, e, gai berdin asko e, ukitzen jorratzen e, ari garelako, pertsona zoragarri asko ezagutzen ari garelako, eta nere kasuan ba... Mundu berriak, ez? Eh, aldi berean ni erosoen eta gustoren aritzen naizen mundua deskubritzen ari naiz, ez? txoko berriak, ba, gauzak esateko modu berriak, bitarteko berriak, eh, bertso errezitatuak, ezagut, fiskate jolas berriak proposatzen dizkien ere buruari eta eta eta mugak ikusten dituen tokiak, ba muga horiek arantzago eramaten e, saiatzen ari naiz ez e, zerbait berriaren bila ta batzutan e, aurkitzen dut eta bestazu ez, baina borroka hori ba oso oso atsegina gertatzen ari zaiz eta aldi berean ba beste adirazpide batzuetara ez hurbildu e, eta fusionatu kasu honetan e, dantzarekin eta ikusten dut ba, ba, batze hori ba bidertzea dela ez pasar pasaude, zegoa pozaude Zerda nagratxa ementa, zerda elegantea Zenek esan behar dizu guaini txusia zeala Zenek marraztu digu kuadrantea Zein da uero tuta, zein da kabala eta errealitatea da bat izonen bizio bat dena jara guajartzea norbean zakorma bat anormalitatea baina nik ez netizan nahi normala eta zuk ez dare etzea lako hartalde ondako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzei emakina bat koitik datorren papilla jaten beldurren aurren eldu makilla eta guazen pareta mila dauzkeu da gure paren eta hai esta aquí suce sexy saudel se guapo saudel monstruo roidame tartar de san de sala pe se guapo saudel orden lo cha cabez estereotipo baita genero ari dagokionez eh 2022 ba berritasunekin ez eh, etorriko da eh orain esan dudan bezala eskoletan arituko gara eskola kultura programaren barruan ba emanaldi egingo ditugu ikastetxe ezberdinetan hotsailetik e, maiatzera e, beste pauso bat ez gure garapenean orain arte herriz herri kale ikuskizuna eskaintzen arituko gara eta 2022an ba eskoletan arituko gara kale ikuskizunei jarraipena emango diegu Eta u da bukaera aldera, iraietik aurrera ere, antzokietara ere eraman godu generoa. Ikuskizuna be, ikuskizun bera, baino jantziago eta garatuago. Hori dena dagoeneko mamitzen ari gara. Ez da dantza gehi itza ez da? Ez da dantza gehi dantza e, eta itza, da. Tare <gülüyor> Dantza eta hititza eta hortik sortuta askoz gehiago. <garen> hauesttak izarte naturala ez izan nahikapitalaia laekomen zaio dominazioistema berezketan jaio Neri gustatzen zait esatea genera da aurrela ulertzen da guztia. Horren lotxagabe, estereotipo dana kausten, zegoa pozauden, mundu hau aldatzen. Zure... bat baino gehiagotan tan izan ez eta bati baino gehiago entzun izan diot. Buah, ikusi eta entzun guztia, ikusi eta entzun guztiarekin sentitu guztia, barneratu tu beharreanago. Hemendik egun batzutara kontatuko dizut, zer den generoa? Horain prausta bota ordez, Etxera joan? Eta sentitutako hausnartu beharrean nago? Nerezat hori baino ederragorik ez dago sortzaile bat entzat. E, ikusten ari garena, entzuten ari garena, ikaragarria da ez. E, askotan, ni aktuatzen ari naizenean errazitatzen, bertxotan, e, entzuleari erreparatu eta asko ikusten ditut e, begia atera beharrean, beste batzuk Beraien baitan, e, emanaldi gehienetan bakarren bat ikusi dut Malko Dariola, baino gustora, ez? Gero esaten zutea. Ze gustora egindudan negar eta ze beharra neukan, ez? Eh, gaihauen inguruan hitzok eta mugimendu hauek entzun eta, eta ikustekoa. Eta ondo diozun bezala hori da ederrena, ez? E, ze arrasto uzten duen. Askok e, sentitzen duten ari hausnar e, tzen dutenari itzik ez diote aurkitzen momentuan ez eta esaten dizute uf, ederra iruditu zait baino liseritu beharra daukat e, neure sentitu behar dut eta beharra daukat hemendik hiru bat egunera edo ba, zurekin itzegitekoa hitzak ba, aurkitzen ditu danean zola ba, saldi bat partekatzeko ez, eta ederrena da, askok eta askok errepikatu egiten dutela. Beharas sentitzen dutela, berriz ikustekoa, berriz entzutekoa, eta berriz gozatzekoa. Eta asko dira, ez da, bitan irutan e, ikuse ditugun ikus Eta beti, ba, lehen goa eta zerbait berria aurkitzen dute gainera. Balio erantzea ipatu dezulean ekaiz Josu Marotoa ipatu duzu. Urte bete da, 2008 bateko urtarria narrapatu zuen josu ospitaleak, eta antxi garo behar izan zuen hilabete luze, eta ango ordu luzeetan e, abiatu eta undu zuen, e, gero barlio erantzi izango zenaren e, ilustrazioen muño inarria, eta orduan jo zuen, zugana, dantza eta hitza, eta askoz gehiago, ilustrazioa, irudia eta hitza eta askoz gehiago berdin balio erantzia bai, e, josurekin eta hor bai itza bai, bai, e, itzaak indarra hondia du, e, balio erantzian ez da, e, irudiak adina E, baina or... itza bat. Hori berari burutuzte. A, ah, ah, bai, bai. itz, bai, bai. Bat behar dut. Bai, bai. Mordaerak e... izan dira, e, zuen jolasak edo zure jolasak izan dira itz bakar horren bueltakoak, baina berari burutuztea, bai, bai. ekaitz, irudi, bakoitzari itz bat jarri berri. Bai, holaxie bai, etorri zitzaidan eh proposamena, eh zuretzat jolasak proposa. Orain, hilabete, orain, <laughs> orain urte barkatu. E, Josu ere ikaragarri miresten nuen e, artista zen, eta nik ere banera bilen buruan berarekin zerbait egin naia. Eta aurrera egin zitzaidan e, nola baita esan, eta alaxe e, jaso nuen bere mezu ez da. Gorputzen eta gorputz edertasunaren e, inguruko hainbat ba, irudi, ondu zituela, eta gustatuko zitzaiokeela, ba, nerekien batera erakusketa bat e, egitea, eta eskatzen zidana zen, edo proposatzen zidana, irudi irudibakoitzari hitz bat jartzea. E, Osoten tagarri erudituz zitzaidan, bere arrisku eta guztik, jakina, hitz bakarrean e, asmatu egin behar baita, esan nahi duzun guztia, eta irudiek iradokitzen duten guztia Biltzen, ezta baina horrelako erronkak asko gustatzen zaizkita, azken batean, e, horrelako erronketatik ateratzen dira e, gauza berriak esateko berriak adiezteko modu berriak ez. Eta josuk oso erraz eta azkar e, marraztu zuen bezala, ba, nik ere hirurogei hirurogeita sei bat irudiri ba, bi astean jarrien hitza e, eta islabete batean, hasi e, eta buka ondua zegoen e, erakusketa ez, e, oso fresko, ososo erraz eta ososo egoki ez egin genuen e, bat e, marrazkilariak eta eta no, itzen jartzaileak ez. Eta, ja placer ikaragarri izan da herri askotan ez aritu gara hainbat emanaldi egiten, eh hori, zumarra ba, gaur etsun ba 6 bat edo eingen ituen. Eh murak baina denera ehundi gora, ez, lagun e, bertaratzea, erakusketa ikustera ta entzutera ba, ederra da hiruran ere bai, eh behasainen ordizian Hidia Zavalen. Eh berezitasun batera baduelako, ez, e, erakusketa honek. Erakusketa asko irekitzen dira eta 15 Egunetan, hilabetean e, izaten da bertaratzeko aukera, ikusteko aukera eta gozatzeko aukera. Baina gu garrantzia handia ematen genion, hitzak e, ere e, presentzia handia duenez, eta guk gure irakurketa e, propioa egiten diogunez balioerantziari, hausnarketa batzuk e, eginak ditugu, bai, josuk eta bainik, ez? E, nork bereak, Egin ditzake liburu bat irakurtzen duenean, edo kuadro bat ikusten duenean. Baino guk nahi genuen ez, e, gurea helarazi nondik sortua den, e, zergatik sortua den, ze beharrek eraman gaitu, en, gaituzten ez, e, erakusketa huegitera hori elarazi nahi genien, erritarri, ba, iruditzen zaigulako, ba, gutsi hitz egiten den, beste gaietako bat dela ez. Eta aldi berean, ba, jasonai genuen, ez, e, bertaratzen zirenek, ba, esateko zeukatena, partekatzeko zeukatena, e, iruditu zitzaiena, orduan, e, bueno, jasotzen ari garena, ba, ikaragarria, da ez, jendeak, e, bali ahondi eman dio, ba, gaiok, ez, gorpuz, gorputz forma, desberdinak, e, gorputz forma, desberdinetan, edertasuna, ikuste horrek eta balio este horrek e, duen garrantziari ba balia hondia emandio eh eta gaztetxoak ere ba, sekulako jarrerarekin aritu dira e, horri ere garrantzi eman eman diogulako ez e, zunarra gaur etzuko ikastetxe ezberdinetako ikasleak izan ditugu eh ordiziakoak ere bai eta behasaingoak ere bai ez eta ederra da 14, 15, 16 urteko gaztetxoek ba fe harrera egin dioten ikustea zen zenbateraino eskertu duten ba, guk egindako alegina, ez? E, horrelako gehiago eskatzen di, e, dizkiete ba beraien irakaslei. Beste sortzaile batzuekin egindako lan prozesuetan zure hitzak elkarbanatzeko momentu horien nolakoa izaten da? Bai, Kimua Dantza Kolektiboarekin zuk sortutakoa partekatu behar izan zen nuenean edo baita Josu Mar bairudien lehenengo lehenen goitzak bidali zenizki eta haren harreraren zain zenenean berak zerra esango haiek zerra esango, haiek nola bere egingo zuk egindako hori. Moment hori nola bizitzen du sortzaileak. Hombre, beti izaten da e, jakin min, E, apuru beldur pixka bat, ego ez dakin nola dirazi ez, e, zer irudituko hote zaien ez e, baina oti lanik e, konfiantza handia dunde nere buruarekin eta beste baten esku nereitzak jartzen ditu danerako ba, oso landuak ez egoten dira e, buelta asko eman da eta nere burua asetuta ez E, orduan ni oso gustora geratu nintzen bai batean zein bestean sortutakoarekin eta baneukan konfiantza hori ba, ziurrenera gustatuko zitzaiela ez, neri gustatzen baldin bazait ba, bueno, arrisku handi shamarra ba, bestegi ere gustatzekoa. Gero egon liteke ba e nabarduraren bat, edo bestez, jo, oso ondo, baina hemen hau esan nahi genuke, eta emango jozu buelta bat, e, malgutasun eta irekitasuna handia behar da, ez? beste batzuekin e, lanean ari zarenean, eta hain zuzen ere hori da ederra, zuk elarazten duzuna bere hortan e, geratzen baldin bada, bueno, ba, izanlit ege, baina askotan, Elkarrekin ez, e, ikutuak egin behar ditugu, elkarri iradok egin behar ditugu, proposatu eta elkarrekin osatu ez. bakoitza izango da berean e, adituago, eta gauza bera ez, e, nik e, dantzari bat ikusten dudanean, ba, guztadakidake gehiago, gutxiago, baina bueno, nik eren ere iritzia ematea e, aberaz garriru ditzen zain bera ez. Behar bada ez dut hitzekin, E, zehaztasunez adirazten asmatuko, baina esan diozea joket, ba, honek izugarri beten hau, ez dakit nola azaldu, baino, bai, esan nahi duguna esateko, mugimendu hau behar du. Edo, ez zait iristen guztiz, ez dakit zergatik, hemen, e, tak, e, zer baite e, eragiten dit, e, ez dago borobil, nere ustez, e, baino, baina, bueno, elkar lan hori karagarri gustatzen zait, eta eta urdoitasun hori ere, bai, e, erantzuna jaso arteko tarte hori ez. Ea gustatu zaion, ea zer, datorki dan, bai, josuren gandik edo, edo kimuako lagunen gandik ez. gartatu etxeke dozenein eguneetako bostak eta hogeita batean. Zergatik bostak eta hogeita batbertsak sortu zenuenean? E, segura aski zorezilaba dituelako Dantza eta hitza, irudia eta hitza, melodia eta hitza. Hamode Amodio historioak dira horiek, amodiotoriak nirau horiek, dantza eta hitza, hirudia eta hitza, melodia eta hitza. Baina ikuste beren gora bera guztiekin. Elkar maite dutela ez, eta elkarren beharra ere badutela. Baino badakigu beharrak ze sortzen duen askotan ez e, naia eta ezina, e, behar duzun... Horrekin, e, e, eta beharra ere zenbatera ino, ez, da osasun garri ez, e, ezakit, iruditzen zaite elkarren ondoan e, behar dutela, e, ez beti batera, eta harreman hori, ba, zaindu egin behar dutela ez, dira ez pide berdinek, ba, pertsonok ere, ba, zaindu behar dugun bezala, ba, gure harreman bakoitza ez, izan zenitartekoekin, lagunekin, edo, edo bikotekideekin. Uztare, oh, uztarekin, untzarekin barkatu, uztartutako lan prozesu, honetan, prozesu prozesua esan genezake alderantzizkoa e, izan dela. Zuk hitza sortu, eta gero melodia, musika, egokitu zure hitzari. Durango, aurkezpenean, John Mayari genion, berak gehienetan alderantziz egin duela lan. Musikariek musika bidaltzen diotela berari, melodia bidaltzen diotera berari, eta berak hitza egokitzen duela musika, melodia doinu horretara. Untzarekin izan dago e, lan prozesu ederra beratxonetan, azken diskorako, ez inezerra espero diskorako egin dezune karpen haundionetan, alderantzizkoa izan da, batez ere behintzat. Bai, e, bia bia puntu izaten dira ondo esan duzun bezala. E, lehenengo musika sortuta hitzak jarri behar behartuenari musika eman eta musikak iradokitzen dionaren araberako hitzak sortzea edo musikariak jotzen du berari asko gustatu zaion e, poema bat edo bertso sorta bat musikatzera, ez? E, untzaren kasuan untzako lagunekiko harremana ba lena gotik dator, Taldeko kantariari, josuneri, e, Baixarri sarian, saritua izan zen sorta bat ikaragarri gustatu zitzaion, olatu bat e, izenborutzat zuena, etorkinen inguruan e, idatzi nuena, orain dela bost bat urte, eta egun batean, ba, mezu bat bidalizidan ez, asko gustatuko zitzaiokeela, ba, musikatu eta disko batean e, argitaratzea ez. Eta geroztik, ba, gure harremana, ba, urbiltzen joan da, estutzen joan da, eta nik askotan ba, sortzen ituen e, hainbat bertso sorta edo poema, ba, bidali egiten izkien, beraiek ere eskatzen zidaten, ba, oten uen, e, ezer sortua, e, ondua, eta bueno, ba, batzutan nik bidalita, bestetan beraiek eskatuta, bai, hitzetan e, oinarritu izan dira ba, kantuak, sortzeko ez. E, horrek ez du esan nahi, gerora hitzak ba, bere hortan, ez, erabili izan dituztenik, e, askotan, e, kantu honetan adibidez, ez, bostak eta hogeita bat e, bertso sorta bat dago oinarrian, sortzi bertso sorta, eta bertso bakoitzare luze luzei da, zazpi puntukoa, eta historia bera, ez da bostak eta hogeita batean hasten, ordubiak eta laurdenetan hasten asten da uste dut. Eta ordubiak eta laurdenetatik zortziak ba, arte edo e, luzatzen den enkontru baten desira da ez, e, zaile egote bat. E, baina jakina, zortzi ba, bertsoko kantuak ba, oso luze luz, joko luke eta aukeratu egin behar izaten da ez. Aldi berean hor artean ba, beste opario batez e, gertatu zen. E, Julieta Benegasek kolaborazioa e, lortu zuen, untzat taldeak eta elburua zen, ba, e, kantatzea, hori zen ametsa, hori zen naia, orduan e, nolabait e, zatitxo bat e, gaztelaniaz e, sortzeko proposamena egin zidaten, ba, Julieta Benegasek e, kantatu zezanez e, melodia egin azegoen, eta tira, ba, melodia horren gainean, e, sortu egin behar nuen e, gaztelaniaz, eta hori ere ba, oso erronka politia izan da, ba, nik e, ia eguneko egunean beti euskeraz sortu izan dudalako, eta, eta, eta nire bueno, erdoiak edo izan nitzakelako gaztelaniaz, ez? Naiz eta idazten jaz, jartzen naizenetan, ba, gustora gustor aritzen naizen, ba mundu berri badelako ta berria den orok erakartzen dauelako iruditzen zaidarako ba nik beintzat du da sekula. <laughs> hori esan izan, ez? Eta ez dut ala nere burua beintzat errepikatzen eta uste dut, ba gaztelaniazko zatian ere, ba asmatzen dudala beintza ni oso gustora geratu nintzen, ez? Esateko moduarekin. Eta aldi berean, ba, lortu genuen Julietak gaztelaniazko zati hori esezik, ba estribilloare euskeraz kantatzea, ez? Horrelako artista handi baten ahotan euskera, ez? E, jartzea, ba, nirezat opari Ikalarria izan da, bai untzarekin e, hartu emanean, ba, disko honetako lau kantaontzea eta tartean ba nire hitzak, ba, Julieta Benegasek kantatzea. Gaztelania zure herrimatu daiteke. Bai eh, eh, Guka GOiek eh, dakartza gu ez txiki txikitatik eta sortzen dudan ia gehiena herrimatuta ba, eh, ateratzen zait, eh, ikuste bilatu egiten dula, eh, nik askotan belarriekin irakurtzen dut eta hitzak herrimatuta ba, belarrian ba, beste modu atera ez. Sartzen zaizkit horrek ez du esanek, eh, ba, herrimatu gabeak ere gustatzen zaizkidanik, ez. Eh. Baina hori ditzen zait, eh, oso gozo sartzen den eh, zatia dela gaztelaniazkoa ere eta eta futboleko terminologia ba maitasun histori batera ekarrita, ba, oso ondo funtzionatzen dula. Nola una eskera josunak, eh, gaztelaniaz hitz batzuk sortu, hitzazuk gaztelaniaz artista batek kantatzen nahiko genukelako edo esan zizun julieta benegas lotua dago, julieta benegasek kantatuko ditu, zuk sortuko dituzun gaztelaniasko itzak. Eh, esan zidan <laughs> edo etzizun esan eta sorpresa zintzildik nola esan zidan eh, kantari ondibatek <laughs> bertso sortaz saritua izan zen duela urte bete eh, zapirainanaiak eh, lehiaketan eta bidali eginion iruditzen zizei dalako oso bertso sorta ederra zela kantu bihurtzeko. Eh oso jolastia zelako, ez? E, lerro bakoitietan orduen igarotzea dago eta lerro bikoitietan nolabai deskribapena eta usnarketa, ez? Sai egote horrena. Eh niki ondo pasatu nuen eta ikusten ikustenua jendeari asko gustatu zitzaio lasterbait berritzailea zelako. Naiz eta eh Sabinak ba, bueno, antzeko zerbait e, egin zuen bere garaian, hain zuzen ere nik hori e, imitatu nahi izanuen euskaratik eta, eta bueno e, zerbait luzeago eginez, ez? Baina iruz ez hitzaidan bazela, ez, eh? jarraitzen zula zerbait berritzailea izaten eta zerbait e, ederra, ez? Eta halaxe bidali ta Josunerri izugarri gustatu zitzaion eta egun horretan bertan beretzeko sofan jarri eta atera omentzuen melodia. Ta izugarri gustatu momentzitzaion eta berehala etorri momentzitzaion. Julieta benebazen e, irudia burura. Ederra izango zelaba Julietak kolauratzea. Eta ez, bueno, beraien e, ensaiu egunen batean edo komentatuko zuten, beraien artean, eta, bueno, e, erokeribat da, baino, proa ingo dugu. Eta lotua izan gabe, lotua izan gabe, esan zidan, e, jo, e, Julieta, Julieta Benegas daukagu buruan, ederra izango litzatekela Julieta Benegasekin e, kantu hau kantatzea, baino hori nahiko genuke zati bat edo estrofatso bat egingo bazenu gaztelaniaz, e, bera kanta dezan. E, animatuko zinateke, hiruetze e, zaigu, zuk egin barko zenukela. E, e, e, Euskerazko azko zatiare zuria da, zuk badakizu zer esan nahi duzun eta e, animatuko zinateke... Gastelaniaz egiterare eta alaxe egin nuen eta asko gustatu zitzaien hutsakoei e, eta alaxe bidarizioten e, Julietari ere eta ba, Julieta baietz. Zer sentitzen da Igratiko iragarkietan edo kulturreki taldien girotzeetan edo denda inguruetan zuk datzetako hitzak, kantu bihurtuak entzuten dituzunean? Eika. Hoi hartzen eginaz ikarraresko posanikustete sortzaile batek nahi izaten duena hori izaten dela ez e, berdin dio eh bat idatzi eh bertso sorta bat idatzi aforismo bat idatzi edo kantu hitz batzuk idatzi ez eh nikuz dut sortzaile gehienok nahi izaten duguna dela sortzen dugun horrekin zerbait eragitea ez eh bestearengan eta entzuten baldin bada eh ikustaldiak baldin baditu videoclip batek e, entzunaldiak aldean baditu eh tavernetan dendetan jartzen badin bada irratietan da jendeari gustatzen zaiolako ez edo jendeak kantuko e, esaldiren bat bere sare sozialetako perfiletan erabiltzen badin badu bada eragiten diolako zerbait eta arrastua azten diolako ez e, eta hori baino gauza ederra ez dago, ez, ba zure kasuan, ba zure liburuaz norbaitek idazten dizunean, ba senti dezakezunaren naren e, pareko. Eta nik balia ondian, ez, jartzen dute e, ba nere kantuak, nire nere letrak, ba kantu bihurtzea, e, horren beste entzutea ez. E, nik seguraskin ere bizitzan, eta ez dago inoiz jakiderik, ez dut nobelarik idatziko ez. Baina iruditzen zait, e, bertsoekin, aforismoekin, hitz gutxi erabiltzen ditudala. Azken batean, bertso batean hitz gutxi daude eta aforismo batean are gutxiago, ez? Aforismo batean e, iruditzeekin ba, gauza asko esanlitezke. Baina iruditzen zait, hitz e, gutxirekin e, espazio asko harina izela betetzen, ez? Bai, tokiei da okienean, ba, eskolak etxeak, irratiak, tabernak, eta denbora ere bai ez, ba, jendeak e, denboran ba, entzuten jarraitzen dut lako, ba, nix sortutako, eta horrek e, asko betetzen hau ez, e, batzuek nik sortutako itzekin, hausnarketak ba, elikatzen dituztelako gogoetak elikatzen ituztelako, irribarre egiten dutelako, identifikatuta sentitzen dutelako, edo negarre egiten dutelako edo barruan eh zeramaten korapilo bat e, askatzen dutelako ez. Orduan ere hitzek horretarako e, guztirako, e, balio baldin badute ba, ni oso oso gustora ta arro sentitzen naiz. Ba intzun eingo kantuan Julieta Benegasekin batera ekaitz goikotzaren hitzak hautan dituztela. Suizidiaren e, inguruko bertsoak baxarrileiak eta ansarituak kantatu zen dituenean, josunean zen? Ez, etzenan, e, bidali eginion, bertso sorta eta puf zirraratuta harrapatu omentzuen, e, eta gerora elkarrizketa askotan e, sani izan du, ez? Iruitzen zaioela ez da bola, e, gauzak, hobetoa dirazterik, ez? E, ni ere idatzi nuenean ososo oso gustorak ditu nintzen, eta orain entzuten ditudanean, hain zuzen ere hemen sorta zortzikoa dizan zen, baina hemen hiru e, bertxota erdi osorik e, erabiltzen dituzte eta izugarri gustatzen zen, kantu hau entzutea. E, eta idatzi nuenetik ba, urte pasa diren arren, ez nuke hitz bakar bat ere aldatuko eta horietzait askotan gertatzen, ez. E, hemen ere beste egai bat ba, tabu izaten jarraitzen duena, ez da. Atzo sare sozialetan irakurtzen duen e, pandemia garaionetan e, berrogei urte azpikoen artean, berroi, berroi tamar urte azpikoen artean e, covid baino e, hildako gehiago ez, eragin dituela suizidioak, eta horreta ezkara itz egiten ari. E, ez lehen eta ez orainez, e, zer dagoen horren atzean, e, zerak gile dauden, zer bitarteko ditugun, e, aurrikusteko, e, urbileagoteko, e, ze ziketa egiten dugun, ez, e, gai hauen inguruan, bai etxetan eta eta baita ikastetzetan ere edo gizarte mailan ez. E... Izendatzen ez dena ez da existitzen. No? Orduan e, suizidioa hitza, e, ahora ekartzen ez baldin badugu, ba existituko ezpalitz bezala bizi gara, ez? Baina datuak hor daude, eh, hildakoak hor daude eta batez ere sufrimendua hor dago, ez? Orduan e, iruditzen zitzaidan, ba Nere ekarpena egin behar nuela, ba nere inguruan eh eta urrunagokoan ba, gertutik zeharkatu nauen e, gaia delako, e, bere buruaz beste egin izan duten lagun ugari eh ditudalako eta eta bazegokielako eta bazegoki dalako ta badagokigulako, ba gai hauek e, erdigunera jartzea ez? Eta nik, ba, egin dezakeden modurik onenenean e, egiten e, saiatu nintzen, ba, bertsotan. Bi bertsote erdi oso sorik aipat dituzekaitz, nola ir, markatu hiru bertsote erdi oso sorik, nola egiten da bertso autu e, lanketa hori? E, libre haientzat Zalantzarek izaten dute eta zurekin bate egite dute zalantza hietan, zuk aholkurik ematen diazu. E, denetik izaten da. E, kasu honetan, e, nik bertso sorta oso eman eta bueno, e, ez dut jakiten ez, e, sorta hau edo beste bat, edo poema bat aukeratuko duten, e, beraien urrengo diskorako, Eta beraien gandik etortzen zait, e, josunea jartzen da nirekin jarremanetan, eta hau sortu dut, e, dakizun bezala, ba, bueno, ba, utatu egin behar izaten ditugu e, zatiak edo bertxoak. Eta kasu kasuanetan, ba, entzun duenean esan, jo, autak eta bikaina egin dute, e, nik ere zati hauek e, aukeratuko nituzke. E, borobiltasuna mantentzen da e, eta ez dut e, galerarik somatzen ez, e, aparteko galerarik somatzen e, bertso sortan e, kontatzen denetik. Egia da beste kanturen batean, ez dakit denborarik izango dugun. E, bai hitz egin izan dugula, e, beraiek e, nahiko egintzat zeukaten kantu batean nik ikusten nuen e, jo ba zeudela zenbait pasartek, horregon ez eta gero Josune berak esan zidan baietz e, behar bada beraetzela konturatu, baina gero nik azaldu unionean horrekin zer esan egin nuen, bain zuzen ere, ba, kantuari benetako indarra ematen ziuten pasarteak, ba. hor zeudela, eta hori oso polita da, ez? E, pixkat e, lanketa hori egitea e, aldez berdinetatik, ez e, bueno, jartzen zaio musika bat, eta ikusi ez, aberre, deno kasatzen gaituen modu berean asatzen gaituen eta eta ala espaldin bada ba ze bide egon daitezken eh horretarako batzuetan izango da eh lendik dagoen letra bat e, erabiltzea eh elkar konbentzituz eta beste batzutan behar bada ba, ez bat eta ez beste ba, sortu, sortu da egokitu Letrakantu egina bidaltzen dizunean Josunek berak ere izango ditu chimeletak eh sabelean zeuraski nahi duelako eginduen lan hori eh eta behin zuri Gustatzea, ez? Taldekidekin partekatu ondoren hitzak zuriak e, e, izanik, eh, zuk nola jasotzen duzu? Askotan bigarren entzunaldia ez da lehenengoa baino hobea izaten. Bai, <laughs> eh, iristen zaidanean poza sentitzen dut eta aldeberean eh len aipatut dugun bezala, eh, bildurtxo horiez eh aregeiago ba zuretzat letra oso sanguratuak eta ederrak direnean, ez? E, ea nola musikatu duten, ez? Ea nola geratzen den kantu bihurtuta. E, eta bai, bildurrez edo entzuten dut lehenengo entzunaldia, eta aber haber, haber zin ez lehenengoa. Eta egia esaten baldin maizut, ez diet e, egunian bertan e, erantzuten, e, ogoi bat aldiz entzuten dut jarraian. Ogoi bat aldiz jarraian. E, lehenengoak entzunaldiak inpresio bat egingo dit, eta... eta irrika hori sortzen bai, benga berriz, benga berriz, benga berriz, eta hogei garrenean gustatzen bali bat zait, e, bikain. E, jarraian hogei bat adizentzuten dut, eta gero tarte bat ere uzten dut. E, ba, Lo egin, eta hurrengo egunean, nolabait gorputz berrituta, ea, e, behar din sartzen zaitan, e, E, e, zer ikusten dioan. Eta egia esan, e, josune berak esaten dite, ere letrak oso errez e, musikatzen dituela, eta esan behar dute e, ikaragarria setzen hauela, eta or, asko gustatzen zaizkidala, ba, berak nire itzei jarri izan dizkien e, melodia guztiak, irutzen zaite oso, oso eder e, musikatzen dituela, eta, eta borobil geratzen direla. 2008 batean argi ikusi duen disko zora garri bat, untzat aldea konduduen ezin jazerrespero diskoa zortzi kantuko osatzen dutena, zortzi kantu egitatik, eh, lau osorik ekaitze kantu oien letrak zuk osorik eginak dira punta puntebi kantuko eh, estribiloa ere bai, gaur bi azterdu eta bi beste batan hartuko dugu denbora eta tartea Gainerakoak askatu eta kantuek atzean dutena ba, irratidatzeko. E, Behoonde izulek gaitz, e, 2008 bat ederra izan da, itsezkoa izan da, dantzazkoa, irudizkoa, musikazkoa izan da, 2008 biare ederra etor da dira. Ederra ekarte zagula, ederra ekar zazula. <risa> bai, eh, goita bat oso oso ederra. Nik irudiko ba, berrogeita bat urte hauetan, Ederrena edo gehien beten hauen e, urtea izan da. E, batez ere, beste pertsona batzuekin aritu nahi zelako sortzen. E, bakarrean sortzea edo zuretzat bakarrik bukatu ez. E, eta ondorioa ere zuretzat bakarrik denean, ba, bueno, betegarri da, pozgarri da. E, ez dakit ba, bertso sorta batekin sari bati bat ideabaztea, ba, beti da pozgarri ez. Baino... Bere hortan geratzen maldin badaniez nau, hainbeste asetzen. Esanut, nik eragin egin nahi dut, e, eta beste batekin eragiten denean, ba biderkatu egiten dira, eragin kortasuna ere biderkatu egiten da. Eh, berzio sorta bat musikatua denean, ba, beste dimentsio bat hartzen du. Eh, lauitz erakusketa bihurtzen direnean marrazkiz lagunduta ba, beste indarba dauka edo edo zure gogoetak dantzarekin ustartuta emanaldi bihurtzen direnean ez. Eta urte bakarrean ikusi ez, zenbate lagunez ezberdinekin aritu nahi zen eta ze adirazpide ezberdinekin ez, e, dantza barrazkia, musika hametx ba, honetan jarrahi dezadala, e, nik nire aldetik jarraituko dut sortzen Eragiten eta 2008a, biaba, 2008a eta bezain, ederra edo ederra nagoa, egin dezagula. Gaurko itakari agur, itakarekin esango diogu, ahioguk itakari ez diogu agur esaten, urren gora arteba, ez dira ondo, ondo, ondo, pasata, bita artean, izan zorion txu uste dut, atejokada torna, aztean, Mikel Urdangarin, kantari, etoriko zeigula, itaka saiora, agur itaka, untza taldeak bimilaeta gageita argitaratu duen ez sinaztarrespero diskatik hitzak ekaitzkoiko etxeareak